Думав, мріяв, снував фантастичні плани, помсти. Ось, наприклад, до них уночі підкрадаються злодії. У його міркуваннях злодії найстрашніше, що може в світі бути. Вони підкрадаються до стані з великим ломом та французьким ключем у руках. Хочуть виважити двері і викрасти коні. Володько перший помітив злодіїв, забув за своє великі гори та образу і гукає «Тату, тату, злодії!». Батько Ментю кинувся до дверей, які злодії вже встигли виважити ломом, але в його руках нічого немає, чим міг би одігнати злодіїв. І коли батько кидається на них та починає борикатися з одним, другий хапає сокиру і замахується нею на батька. Тоді Володько забуває все, мерщій кидається до злодія, підбиває йому руку так, що сокира не влучає в голову батька, але падаючи вниз, вона вдаряє Володька і відрубує йому руку. Батько вбиває одного по однім злодіїв і тоді помічає залито в крові Володька. Він розгублений, він не знає, що робити. «Сину, сину, що з тобою?» – дико викрикує батько. Нічого, тато, відповідає Володько. Слава Богу, що ми захоронили наші коні. Даруй, даруй мені моя дитина, кохана. Даруй, що так гірко з тобою поводився. І батько бере Володька на руки, несе до хати, дмухає на його страшну рану, але рана та не болить його. Він щасливий, що зміг доказати батькові свою велику до нього любов, хоча б ціною власної руки. І багато інших страшних випадків вигадує малий. Але чому дійсно не станеться таке, щоб Володько прилюдно вчинками міг доказати свою добру волю і великою своєю добросердечністю змусив каятися навіть таку незламну людину, як батько? Чому? Але так не сталося. Аж третього дня ввечері уперше забалакав батько. Понадувались, образив. Немилосердний. Що ви там собі не думайте, але коли мені не шануватиметесь, то шкіру з вас поспускаю, це собі затямте й зарубайте на носі. Ні одного зерна не змарнувати, ні одної крихти хліба не смієте знищити без пользи, ні одної картоплини не повинен я бачити, щоб ото мені попід ногами валялося. Бережіть взуття. Шануйте одежину, бо будете в мене, мов, голопуцькі бігати. А не слухатимете слів моїх, то послухаєте своєї шкіри. Я вже подбаю про те. Коли ви одного вівсяного зерна не потрапите зберегти, не шануватимете крупини, щупка, муки, сорочки, чобота, не вшануєте ви їх удобини, ані себе самих. Голодранцями родитесь? Проживете життя жебротою і здохнете під чужим плотом. Я вам це кажу. І дивіться мені. Словаці не на вітер пущені. Тобі стара дістанеться найбільше. Тихо, гробово тихо. Ніхто не одважиться хоч слово заперечити. Володько заліз у самий кут запічка, і, мов, хиже звірятко визирає звітіль і коли пас корови поблизу конюшинища, то чатував ніби найкращий вояк порохівні. При одній згадці, що могло б статися, коли б котра з його корів об'їлась, у малого замерзав мізок, волосся дуба по голові ставало, і по спині перебігали дошкульно-холодні мурашки. По тижневі в родинному огнищі Матвія сталася знову визначна подія. Ідучи в неділю до церкви, Матвій після божої служби не вернувся, як звичайно, додому, а зайшов до родичів на Запоріжжя. Він рішив основно перемолоти все своє збіжжя, поки ще тримається погода, а тому мусить кликнути толоку до машини. Зайшов до брата Єлисея та попросив у нього другу пару коней. Звідти обійшов кілька обість і змовив дівчат до соломи, подавання в барабан тощо. Робітників покликав самих найкращих, не якихось ледерів. У понеділок у досвіта, як тільки благословилося на світ, прийшов з кіньми старший Єлисеєв син, також Василь. У невдовзі за ним не заберелись і решта робітників. Матвій Василь не смів перервати на пару день науку. Сам батько рішуче цьому спротивився, бо раз взявся за щось, то вези. Василь нічого б не мав проти, щоб побути пару день вдома, хоча б і навіть коло машини. Будуть веселі та гарні дівчата, будуть жарти, співи, але хай би спробував він хоч запекнутись про це.